بعد فمن خير كتاب الله ورسول هذا محمد صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم باب السنة الجلوس في التشهد مواسن فله رحمه سيدي المبارح سنا فارس وشي شروق لا <تصفيق> <مع> کم <مع> باحش رد جلوس کی وقائدوکی کم باحش رد اقتال وقادق دو صدا چه یو ہے اتقعود دی او پاکی ذکر مستونده چغتشو هده دونو باحش رد امسانی پر رحمت تعرض کردی اوال دا که ناصر ترق خیر بدا افکار ترق او که ناسلو بطرقه کی یودو من درداد اغاثر زی مختصر زکر شو باقان توم درداد تجز و فسراتی ها جلس و تروجوه دیمد عبدالله بن عماد یطرب بار فسرات او درین وید دا بو حمید سعجید شیدریبانی مسنگ بار بار حوالی ورکید هاچی آسر دا امی دردان رضی اللہ تعالیٰ نا ایونا بشیوہ چی کرکڑا دیو امی دردان دا دیر ویک نظام یل ست نسا یل ست رجالیوشنہ چی دےو بے پیدی زمین کے شاید چی مسلم دا ویلی چی یا بلچای وی دي چې وقانات فقیرتن د دې مقصد د دې شپه دی چې هغه د جل سټرېال د حساب پرخمکین او قاعده چې پسلني شي په رجاله سپیاڅکی په کیناسو کې اختلاف دی نو د زنانو په کې نو استوخي اختراع د ورو تر کوشي یو ښایي سلام علیکم چې د رجاله په یوه دیم هغه اختراع کې د نسو او د پیزي د پیزي څه څه دي د یا سلو د توورو کو دي تراشوي اې تراش همداغه طریقه دا چې موږ یې نو روح فماتکو فبل باندې کینو حنابي علي الاتلاق کټراشوي او توورو په دې توي چې راځي چې یې ټین شي مالیکه جن علی الاثاق تورق احمد بن حنبل هرغه جلوسی د حنرس سرهانی او کې تورق وی دا چې د سنی حالته تیراش وی دښوارۍ پنځمندې د ورکړتې مانځکي تورپته سلو راکاتي چی تراشته په دې کې تربیه هم دي عبد الله من عمر الله تعالى موتو يتربع في الصلاة مربع وكناس الفاضاء على الناس ويوجد مربع هذا عام منك كما يسترعي استماله داخل مربعه كناه بلا ما نعنده البطا خدامه نه تروي شي نو هم ابن عمر رضی الله تعالی او دا دیو خدای که مخفي دي برداشت نشي کوله د کومربع کینام خدایمو کوماجین کی اختراع چره نه وکټراش او د تربو ور دي اختراش او د تو افتراس کو فضل حضی کرامے درائے او صوفیانی صوری میں باراک آهم فقہات و خوطی امید افتراس ہوئی ہیں دوائی ابو داود و ترمیجی و توحایی اغم اعتراض وکړی مسلم کې دومل مامین راغی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتراض وشي توروقواله د فرادین ابو حمید سعيد راغی کې خپل ديدي کې کم ذکر دی په دې کې توروق نشته بلكه سنونه كريجي التالفات اذ ذيكي فاذا جرت فزقت الاخره قدم لي الحساب ونسولوا فكم عقدك يا ناس حميد فعلي کم رایک پاکی تر تو ورو ذکر دے داغه ده سند سند قابل استلال نه دی ابو داوود او حبیبی کسان داغه سند ذکر کړی دی دې په سند کې کار غره جوړې مې ول پټانه لګي درا جوړ څوک دی محمد ابن عمر د ابو حمید سعیدین روایت خلقي محمد ابن عمر او عمر دی حق کې چې ابو مسعودی سعید ابو حمید سعید سره ملاقات کی او ډېر بعید را کلا محمد بن عمروی، او حمید سعیدی که در محضو نقصه پیشت کرده او خطادم مو او خطادم محکومل ایف تراشت کرده اما د زنانو د زین استه ات د تخصیص تشبیر ال امي دردارې پهجلسه وفي سوراتها جنس تريال د تزيينه حموم مصلي سعيده وي بيداو امي دردار پتنږي مشره دا کو دا کشرل امي در ماشته سو خاوېو ده خیرې نوم دي خیره او کشته تا یاده هم جيمې نوم دي هو یې ما اوسې دي کوئی دا یو دي خیره ما او دې ته میرا ځا هم وي دا دی نو دی خو ډېر دا دادو جیو مشره یو کشه. دلت خدا را دا. او بل طرف را دی امان عنہ. او رویت تیمیت. موسنا دی مامو بحنیف. اکم جی که که نور کم. دا دنا تا قوسوشو. دا دنا دا ماندی حبارکی خالق کننا تربانا. ثم امرنا يحتفظنا اربعان بکره علی خدی عمر شو شذای با سره اون دکی انده منو زاته جوتای ده تنان وقایس لا تشکر دی چې د دانانو د سلو اون دکی کیناست نشته دی د سنا او هي ات کې احتفاظ نشته دی او خو ولو سانونه اختا جامی امائی مالک کوئی تولکان با کینی او ورن بدرنس اوم جو خطئی فرقوه او پسیدہ کو یلوز دے طور کی بتفریج نہ کئی اگر تیمام او با حنیفر رحم اللہ تا نسوات دے با امین مالک تا اوم دے اکا جلس تر اجال کی نصیحی او قول دارے چی حراج نشتری جی فکم او تر اخی نی اتو شاہ بیدہ ابن عمر رضی اللہ تانہو رویت نظام علمی جی یو مرنا ی تربعنا صلات ولا یجلسنا کجلوس تر اجال ا حنا هم تو ورو کوي او تو وروک بدن پاک یوست وینو کلیه حیا دې راله اې زاد طریقې دې یې غل په یوو ندی په کار تواروس او تاموجي مستقیل دلیل دې ذنه خبره ذنه خبره دسي چاږي نني خبر په مقصد دنيشي یو خبر امر شو دی کې او بيي راڅخه کې دسي دی او بوخاري کې دسي دی دا حديث مندره ده حديث مندره دی او تابعي اثر ده يا صحابي او اثر ده دا اني چې راته شه دومره د ابن رضی الله عنه راغت کې داسې دی چې ترمره په صلاة تروبو یو مانه زده چې لاغتای والکه آن چې د خلق مربا کې ني خو شاسه وي ماته تبو تاداش کړه تروبو پرمانه تو روک دي مګوانی وجوخ کې او په خو باندې کې نهسته لکه خد اوواز نشاد ما داش کړی زیله تندي ورته وي ته سمکو عبد الله ابن عبد الله رحم سنت صلات ان تصبري كل يومنا کمدا جا ما سرده چاو بس ، خوش کنو کنها بcko عظائشٌ دا دائمون دي و کرده که ، کس ه decent Όم 누구 پڑدایتنیشي تعالية ،ә Uk eviden简ح صحنم ر欣 بره درخidentified اولو ی ten hundred سعد یا ديمانی مسانب، هاولیower او پدې د حڅې وو که على مقعدته کرايده د دغه نه توړک مالنی خو تخقیق وشو او شو او سمع الناس حبيب أو, او يزيد عن محله الحلا من الابناء عطاء او في عبارت قدري فرق كل فقاد مكانه كل فقاد مكانه كل فقاد مكانه حسيه نذيره وذا خدا دوانا لاغردی قاد ابو سالحاً لیس کل فقایر مکانهو. اول ترسدار ایت امره جی کامر محل حلا حدث و کل ابو لیس و ابو سالح صغیر دا هغه بصایح دی زین محمد الله ابن صالح دی دا کاتیب د شسان دی طبرانی دا روایت موصولان نقل کړی دی او سوق شوی دا صالح عبد الغفار البکری دی دا وهم دی عبد الله مركاز عبد الله بن صالح هنا واه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 موسنی فائر رحمت او دې جنا پت شهو کی چکم ذکر دے رہا ذکر کوي او تو کمه ذکر کوي اے اد ذکر کر ان راچین دے ہے اد کی چکم مسنون اسکار دی عام ذکر کوي او د هغه حکم ذکر کوي حیوا سره دې حکم ته ماست کو باب من مرتب شهود الاول واجبان اته شهودی روس باب تشهودی کي پولا او باب تشههدشن اخره ديدا جي فت شهودني کي به تتي مرس کول دي ته شهند پولا چاو دي يا اول کي باب زکر دي تشهود کو اخر اخری دویم بابی باب تشهودی کنید. او دویم بابی باب تشهودی کنید. باب دعا قبل سلام. و بیپ آگه کی عموم بابی بابی بابی بابی تخیر من دویم دو. باب تشهودی. و نا گهانی پکی تق بابی بابی تقوی و تقوی و لیسه بی بابا مهو تحرير من دعا تشهد ودهس ویواجبه سنگه تشهد اولا <سذا> مستقيم <سذا> <سذا> <سذا> <سذا> <سذا> <سذا> دعا بابونا غرود باب تشهد اولا بل باب وضاکه بابا مهو تشهد اولا واجبا و دعا بانده و باب دعا قبل السلام بے پہ باب ودکه باب ما ته تخزم دا با ته شود دا میچ دیش بی واجبین کپدیت شود یو خام د ستا دو بابونه ودکه پیوته و ته شه د تشر اشهود فی الاخر د دی و زاحتک بلکه به حکم زکی و زاحتک یها کا و چشمو دانش و یې شي کولای دا خلک یې شتلی ته پاتره ته شي چې دغه زو په سوالګم حاوري ما چهره ته پاتاشتي دا د محققین خلقو یحتی اتخه په نقطه په اوریتاسو په تشاورې ویلای چې او شته او وجوده نشته د ذکر سماخشتری دې دی او صح حکم دی پر دې نه واستاسو مجيني تاریخې راته کو دومره پمانه تي گئی ومای باندې ټیټ ټیټه معنی مکاوي خو دا هغه چې پوری کومه بششې دین به متوجي شي دې دې اوول خدای تشهود اختراع دی چې د ته تشهود صحیح کوم دی موسنی همداغه طریقې اختیار کړی د غرو یو خل خدای دی چې تشهود معل الاطاق واجب دی هاه کینه دو جوش ترې تکا ته امر راوي وَالْيَقُلْ اَتَّحْيَاتِ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتِ لا عمر دے عمر کی رجی بھی فارد و جوب رجی بغر اشتدال پشکئی احمد بن حنبل چاول واجب دے ثانی فرض دے دا ولت شهود د نیم په شهود فرقي په دي شان څه چاولته او عيوب یې څنګه سوې فرضوي هاول کې د عيوب خو مده د دلیل تشکاي چې په دي جبیره جبيرا په سيدا سهارا دي اپ دې کې چرادانند راغلي چې د دې جبيرا په سيدا ساو باندې شوی ده مغنين وای شرع على الاطلاق واجب دي <معجب معجب> امام شافعي صاحب اول تشهود سنن دي واجب دي بدرديني عيني وای تشهودي اول او واجب نه دي سيد احمدي او سه یاسو چې د لاینيږي نه اړتیا ده چې دې باندې د کوم شېلا هم مختار خبره چې تشهود واجب وایي دا کوئی سنت دی البته مسنک چې وایي تشهود اول واجب نه دی نه د پنځه مان واجب په معنا د فرض نه فرض نه تابع یې څنګه قوم فرض نه بې مثال په حدیث ذکر کا دا عبد الله بن بحینا راته وو دا عبد الله بحینا حضرت ما تاسو ته سمخليږي دغه ذکر کوو منا د شانبا عبد الله د مالک شویو دا د شانوان راغلو ته خوړېسته محظوب شویو ابو ایله بن بحناب په نیکا ورقله قل قل الخلف بشوي مولى بني عبد المطلب وخذ بن عبد المطلب <تصفيق> حتب و نسوه صبح ماین تیر شویده سیوکم سلورسا حدیث و آو دیمزل مرسی دی سوی دمباحش و تبسیل ایک خبر و رزانس هم منحوضه کهی چه تشهود کی اخفاره خودسنگم و سنیف علی رحمت فرمائی حدیث بن مسعود نقل کئی کننا اذا صل لینا خلف النبی اسلام قلنا سلام علی جبریل فالتفتح لینا دی فالتفتح گوری فقال ان اللہ السلام چی اخفاوانا رسول اللہ سانت تطفت ورگی دا پغیر بخان پیدا خودسنگم و سنیف علی رحمت جاہد پا مقد اخواه کی محتمل دیوگا جاہد کردی کانا پتا دیوگا جاہد کردی کانا پتا دیوگا جاہد کردی کانا تیدین اصرک جاہد پا تشوید باندیش سابیت ہوئید جو روید دیوگا جاہد کردی کانا موسادرکی منہ سنتی ان یخفتشا خودا امین خود بزرګره اللهم الفوجقي چې په تشهود ته دی ولا په تشهود کې دی تاخر کې پخ نشته اذکارې مسنونې یو شته دي البته لا اختلاف شته دی چې په خیریږي دا چې ذمده شته او پا قیده سانی کی زمد دو آشتره موسانی پیده مندی بابو نم بذکلا. بلکه پا قیده اولا مندی کو چره اضافه شلا، نو سې دا ساه را دي میږي او که دا و راځي خو دا نه او ځان دې زو هغه ني ورکی کریمتوا اچي منقوله شارينه ها دا اغندي زنه ورکی وَلَا خَبَرْ رَا قَبِرِ تَوَجُورَ بَاوَتَرْ شَوْدِ فِي الْآخِرْ كِي الفاظ آل على جبرائیل مِكَئِلَ جبرائیل و مِكَئِلْ لَمَلَيْكُنُنْدِي اور جبرائیل کی سوول وغتری امزاو د حمزین روس سیشتا یا نشتا دے یہی حمزا دی اونا یو دے تشدیش دے یا نشتا خبول و دی شاہ صاحبوی جبر پر مانا دا قوات دے ایل پر مانا دا اللہ دے قوات او می کئر کئی پی انزل و غت دے کئی می کال ہم دے خینتار ہونتا کی می کال دے میک این هم دې ها یمای الفای چې شریشی عرب سې طرفو نشکره وره یي سوي نو میکا ان صدیق الله وحمیم الله او اسا فی المنا الله د رسول الله صنم د دفاع ته ما رسول الله صنم د دفاع کو چې سیمو ایه فالت پهتای دی نه رسول الله اسلام فقال ان الله والسلام یې احتمال خلافه کې بعده خروج یعنی صلات رسول الله صنم د دفاع کړې وی دا غو نه حل مشکله نه جوړي خو بعد چنا رسول الله اسلام په درمیان د مانځکې د دې د تن دی چې په درمیان د مانځکې رسول الله اسلام دې د تن دی سو په so دې حدیث اوس عمل نکوي چې په درمیان د مانځکې خبره کوي کمو مصنفہ رسباب وکړه دي مستقيم ناس خدک كلام راویل افسلات کې ان الله والسلام سلام دلانوند هاسو کو کومسد شي سلام په معنا د سلامتی او الله او د سلامتی من عیب اپ کو سلام سلامتی ور قوم نوم سیدہ سلامتی ور قوم کی التحیات لله والصلاه و الطیبات تحیہ با سیدہ یا هیجت کی دا شرفانکه وای کی در ابی الله <سؤال> نو وی الله انا وان عمل لا صباحا ورانا اخر شلو سنا علی الله تا دا طول سنا علی الله افاضی تحیات جب عبادت کو یو صلوات عبادت په دنی شي نو ان وخت په منځونو م라이 دي اخلاص ته اشاره دا و خامانی د صلوات م라이 شي چې مخ کی ذکر شی دي دی شي او ځایا چې عبادت کم پاک شهین چیدی شهدا غیثه نو قدا دما صاد صدقیثا دا ټول کمالات تعالی تازه دې کړي اتح الله دا ستای کمالات السلام علیکم یا نبی و رحمت الله و برکاتو دا لا تر شو یغه د ختاب دا د خلګو دیني استناد پر شکایت رسول الله صم حاجد مزيد او چر م يا صلات و سلام عليك يا رسول الله کول يا صلات و سلام عليك يا سيدي صراقات او د دیني استناد پر شکایت چې په ځ د انتقال هغه رسول الله صلی الله علیه اسلام ته خطاب شوی دی حاجز ناجزنین څنګه ویچی اسلام علیکم ان نبیو موصلفه عبدالرزاقي اوره است دې شه صحابه دایره را کړوا چې رسول الله ستاندې انتقال له رسل السلام علی النبی د غائب څخه ویلې شي تنظیم استاد کيم درې سو شپږ سو صحا کې دا خبره نقل. خو دې امه خني احوال <سؤال> بدل نکله په دې تر مهال چې د الله کوم مقالمه شوه ها به برحال پېو خدله ځکه چې اوسې مونږ حكايات نه وایو مونږ په ماناد انشاوو یو منگ منکو قل یا احل کافرون و یا سماویلکی یا ارض یا جبال جلکیی منگی اخوی انشان کو عبادتی کو او خدا تعبیرات فو حکائی دی صدا بللو الفاظ بے پریم خان کی تشہودو ندی موسانک چہودا عدد تے دمرصنی په د ابن مسعود او جهات باندې ابن مسعود تشهود چیدار ا جخدے امام ترمذی هم ویول عامره علی علم له صحابه او طب راینی کې د ابو هرره روایت ته خام دې ته خسته تشهودي اصل ومن تشهدی نمشود پیغمبر نه قولن فعلا منقول دي د دې مسحوص د شنبره شاګردان دي اوږي چې اختراع نشته یو شانتل فاز وي مسلسل بیا په اهمیت د زیدره امام ابو احند حاج احمد نبیو نلاشی امام ابو احی فاض حماد فلاشو داو شانتی ابراهیم بن رحین حماد ویری ابراهیم بن احریذ علقمن ویری دی ابن مسعود ویری ابن مسعود رسول الله صلی الله دی څه په ما رسول الله صلی الله علیه و سلم په خوږ کې ما چې نه ته پوسوکو مات له ترک ماته تفقین په کو حفل بای نه خپل قیام صحا سیتو کې دات تشوستا برتا په تشوچه اغاد بن عباس رضي الله تعالمون ایک اعلیم رسول اللہ اسلام یعلم من تشعود کما یعلم من صورت من القرآن اعلیم رسول اللہ اسلام صلاوات و طیبات للہ امام شعبیس ابدال ترجیح ورقی احمد امدل ترجیح ورقی خده بمشعود <واس> تشعود ترجحات و اجازه کشلاب بل تشعود عمر ده تحاوینا خطر ده عمر رضی اللہ تعالیه تشعود صلیم بارتا علی موخ و خلق تحیات و ذاکیات لله و صلوات لله مهمان مالک سب دلتا ترجح و القید خوشوین کیا تا شوهدی عمر زه د دیو جنا مون تر جی چ اور کوت ابن مسعود طيب تشاود لا محمود بغرادي دا ما سایل قبل سلام پوری دعاء قبل سلام هي دعاء بعد سلام دا یو دعاء قبل سلام دا قوام و صنف حجیباکارو کو ده تشغل نا دارک دعا تناکت شو حال دادے ده تشغل نا رستا خصلات رسولوی صلی اللہ اسلام ہمنگا طولے اللہم صلی علی محمد و علی محمد نکمہ صلی تعالی علی محمد نکمہ صلی تعالی برایم و مجید دول ولې صلاة ته ارزاله دا غي ادم یا خدا صلاة ته هي دعا ته یوه جنا اکتفا وګړه چې دعا ذکر کوي قطو دې کې صلاة هم راوي چا دا هم بي دي چې دې صلاة پورا پته دي چې دا فرض دي واجب دي اختراع دې پکې و دا هره دا محکنه توجیه دا. اول تشغل نه دعا جی کو داگه و جدا دا چه آل تا دو آشته دینا دې درڅه راځي موږ زوایي په اړه دا څه دي ها څومره یې ته چوشي دا فقاهه تحفید څه کوي اللهم لفظیو یعوی کنه اللهم صل علی محمدین چې جملہ بتام شي با حرم دې له ترجیح ورکړا خاج خان دې کړه خو علی محمد تور یو قول دا حمده چنان انکا حمید مجید دورشیجی خوکلیا باج فقهو لکن کبیری چی جکر کلی دی دمرا فرق راشی برمیغدار دیو رکن لکن رکورت یا سجود نچه دمرا فرق راشی علا سیده دای کې به الفاظه له ملک یو پدې کې حیتنه د جایه مسیح د جای د جای خط ده وکوي چې دجل نه دی مسیح د جای ته ممسوخ من الخير ده خیر نیندل اشه و اشه ده ایویای ایوستر ده ممسوخ شویده یا از مکه ماس حقای کاجفای پر مکه بانی گردی باییده ده, ده. با ده خویصه هم شکل ده عیسیٰ علی اسلام گردورده ده, ده, ده غمسیح ده جالو ای جنسین هم داقایدی گو روائیو رایی چه منافق و شکلا د موافق کیوی تابیر می سلو کم منافق زیادی تخریب کاروی و شکلا دا موافق کیوی مسیح و دیان منافق تل باد و خوښ شکل د عیسی اسلام کې د لیکدني زاغ او امام محمد همو الحج مرتضا خو په شکل د عیسی اسلام निजाम کار کوي د عیسی اسلام دې تا مشهوي ماشهو پلاسمان دي موسی파 زادای چې ماته ک الله صحت ورکو او ایا ممسوح راوته دي د مورنا صاف وغول پړو مشهرمان علي صدیق عمره دي او کوم عرفد مشه مبارک الله ت쉐د ورده ور فتنة المحيا فتنة الممات محياهم كل جندلا خدار فتنة الممات بدی معلمي یہ کہ پاسہ مرضن سے فتنی رہیں ہا کو پرفیتنه حیات او ممات کې واټشې دي مړې پې کې نه دي ژوند ته کې او س حیاتین لیکي او مماتین لیکي دا ګټه کې نه ده کار کوي شهيان مړې پې کې نه دي واټه نامونو واړی اگتبه هو اختیار واکله شوه چې کومه توایو خه هي خپقهاوی چې کلام نن زوندږي باندې غرام دیخي وکلو موسانی دې خاو چې لیدو سم مونږه سموا چې ته ونه او مونږ ته دې دیو خبر نه پیغو چې موسانی پر دو دعاء ندوسه باب السلام دی باب من لم سيام صح جبهت حتى صلى ذا ثوي سو کوئی دا سوی ته تفصیل د مصنفو ذکا افال د صلاة سم مناکیو هغه په دې کې ویژه ذکرله ومور مناکیو د صلاة همت کې ذکرو د سی پروت صلاة نار او دې د شپې په صلاة انتهاء کې دایو امه مناطې د صلاة کې کوي خبره په مثنۍ ته نو لیکه تاسو وډو کې څنګه ده ها سواتین کله کله وي آسان څنګه ده مرغه ده رباره خبره کوي حکمت وي دارت اعظم کوي چې خروج پسونه د مستذکی ریشي په څنګه په سنه د مسلمان دی یو خره خروج کې د کوي چې د صلاة ثمنا کې دی ته تن دین یو خټه پاکا نه کېږي پاک الله دې دین چې تمام دان ځان دیو د سکه د خروج یعنی صلاة د پارا حلقه دا شوی کنه په سنه د مسلمان دی مقاوي دماننه خره او وتشې زه تان دی ورکشي دا چلمنه مسند په دې کې بابا زده نه کوي امام ترمذي بابا زده کوي بابا ماجه فریدور یحس بعد تشهود تشهود نو مسلمان دی او تاسو کې مونږ او څو همسانې پیدا مکو مسله کې تفصيل دی چې په کم ژبانه تانی او دا پوره تفصیل کې دین ته حوی کړی یو تپوه وي چې سیدي خرماندی مونتامي دیم قواله ده چې مونڅان شه ذا کول ته دا په حدیثه موسی صلا کی ذکر شیو د ومثانی داخله چې دا هم مود نه مزان ساتي او په سلام باندې د زمانه هر یګي مونږ یو هم دغه شانت دي او دغه شانت دا هر روز په سنډه مسلمان دی اوسه هغه هم حدیث دریاږي چې دې قَالَ أَبَوْ عَبْدِ اللَّهِ رَوَيْتَ الْحُمِيدِيخَ فَلُصَى يَا رَيْخَى يَحْتَجِبِ هَذَا تَحْدِيثَوْا فَدِيَرْ حَدِيثِ دِلَالْتِيَسْكَوْا داروسا جی کم حدیث رغمان دے حُمِيدِي دِكَرْ مَا کَشْوَيْرِي خَوَيَمْ اچ څه یو خاطره نشوې اڅکۍ د دې کې د فصل له مخې نه سلما مقایسې د سلام کراږي د عمر تاریخ تأخير خور او کله چې سليمان نه یې سلما منخلفه دبل کې حسین ها او الله سبحانه و تعالی او الله تعالی او الله تعالی او الله تعالی او هم دقعت بان و يخاف و حاهم اشاره یې رسول <سؤال> الله صلی الله علیه و سلم اشاره او اختلاف ده رسول الله صلی الله علیه و سلم دفاقه اشاره او خپل شی ثم صلی الله مسلله سلام د خروج یعنی صلات او سلام باندې کار دي او شنو کې حکم دي سلام څه دي واجب دي احناف او اجبوي صاحب دې د سلام دا واجب د مسلمانې خروج دي دا فرضي پا پکار دارا چای الفاظ سلام بیرش امام شایفیر رحمی اللہ پر نیمانی سلام باجب دیں بلچہ اقائی مقام نشکد دیں پا نصوص کے تعریض دیں مہمی ترمیزی باب وضع کردے آغانا خروج پر صنعت مسلمانی مالنی کی یا ما دیسی کی گی چه نفس خروجه پا صورت مسولی دا فرزه او پا خصوصیت سلام سوا عجب دهو حدید مسولی صلاحات پا ترمیزی کی شکرش پیتا صفحه کی جده حالت الفاظ پا تشعود ویدی دی فا ازا فالت ذایلک فا قطم صلاحتا کتا وین انتقصت من شین انتقصت من صلاحتی بے اسلام علیکم یسوک وی کاتکی یا اکثر وینا اسلام علیکم ورحمت اللہ جب سووی منقول لاشیدی فی ایک اکسوکو علیکم السلام دا ندیجے بلکی وی سید تری سلام کردے اسلام علیکم سو سلامون دیمیتین وییو سلام دی مالک او زالک من سین زتشری د مومن مرغت یسلم فی ساعه تسیمه تلقاوی دا غنی استلاصه سو کوئی ګور کې جماعت یو سلام په ارجو ماتو او طرفه سلام یو قال درې هم دی یو یمینان دے یو شما ده دے یو څنګه دواجه خدای مهورو مساکم دره چه دوا طرف سلام دي موسني با وذك چې مام د پارا وغان لسلام نبي به تو ما سلام بوي کم چې په قوم سلام بوي او په حدیث کې پکم د کې چې تر دې مطلب را سره وته همایي کر کړې د البته صدر نعمت دلته معلق نه خلي خرب نبی شیوه موصول نقل کړې صحیح واسطه الله عالم رضوانه